Jean-Pierre Echeverri, egunon. Egunon. Su, uh, sef deteko Kide, Bocera, Maile, Siria, eta baita ere, Office 64 uh, erakundeko uh, ordeskari, sef detearen Icenean. Dula egun batzu, agiri bat, bidali digusuez, son ikusmoan latak eska errepiskat uh, arkitaratzeko. Uh, akzion logeman egiturak, dituz laguntzak galduko baititu uh, parte handiz. Lenik ega igusu, akzion logeman serden chusen. Uh, akzion logeman ono anitzek ezute ezagutzen oso importantea da ezagutzea, eta nola uh, martxan den uh, egitura hori. Behar da ejan uh, mila behatziota begeita diruan hasi ziren nagusiak uh, kutsa batean ematen dirua eta nahi zuteneko. gero mila behatzeta begoita amahiruan uh, obligazio bat izan zen, langirei buruz uh, egoitzak egiteko dirua behartzen eman. Orduan kutsa bat sortu zen, Eta hori deitzen zen urduan uh, at ono dila amagurte uh, 1% patronal. Eta diru horrekin egiten ziren etxeak eta lehentasunan batentzen uh, alokailua izaiteko langile hoiex. Gaurigun, beti bere misioa da, hori da? E, ba, e, duela zoma iturte, dautsi da, eunetik, zeru kakotx, begoita bosterat. Zer, pasatu da, erdiabaino gehiago dirua hartua izan da, gobernuak hartu du. Hori, ara, lehen ohuinak nondiren. Eta, gero, horrekin behar da izan e, zerbait egin, berri zere egoitzak egin, eta e, langileri e, eman egoitza horiek. Jende, beharute jakin, zenta oso importantea da, langilek badituen uste eskubideak. Ouaik nagusiek uh, berreuta amak lagireti goiti uh, ordeintzen dute diru hori, eta sarga eta zakiton lakunen, uh, birean bon diru hori eta uh, langile horiek uh, pospule dute eskatzea uh, alaukatzeko apartamento bat ofis 64, habitaio atlantzik eta bestetan. Eta beraz, aktsion logeman horrek uh, berriki dakinduzue, oraino goutiago da diru laguntza gutxiago kango situela serpa chatu dar. Ba Kutsa gutiak uh, bisitatzen dituzte uh, orako gobernuak. ez dakiteko ondatzen behendako einan behen besten diruak ondatzen dute. Eta hor asare bat da sortu, zen jakindogularik giroruen milun nahituzte hartu Akitaniaako akzioloruneko kutxan eta hori ezin da onartu Diru hori bagrezkoa da uh, herri gusietan badira apartemendoke egiteko eta laguntzeko eta orduan hori ezin da onartu eta CBDT sendikatak bere seki du. Uh, hori lehen uhgatsa eta ere, eskatzen dugu, elgarrekin hemen berian medef eta nagusien zendikatekin lan egitea elgarrekin eta zerbait, bien artean zerbait egitea. Nola justifikatzen da irure un euroko euruko uh, kentze hori edo apaltze hori? Uh, ez da, ez, ez, ez zutea arazorik, atzoa ipatu dugu erretretako arazoa. Hor ere uh, nahi dute dirua gehiago bildu, hor beste molde bat da, baina uh, diru hori ez da zergen uh, edo uh, erretetako kesen eta hobetzeko baina beste siloak tapatzeko. Nik egan ezake denak berdugula elgarrekin uh, borukatu, manifestaldi berezi berezibat izanenda apilaren lehenian. Plattaforma dugu, hoita mabi uh, gitura edo elkarte elta sindikat uh, gira elgarrekin. Uh, lan egiten dugu, guk ere gure laguntza zefdeteren izenean kariko dugu eta espero dugu zerbait haintzinatzea.